בעזרת השם, חיי מוהר"ן המשך. נסיעתו לנרוויץ' וזסלב ולדובנה ולברד, קנ"א. בשנת הקסב היא שנת ארבע לישיבתו פה ברסלב, שהיא שנה רביעית התקרבותי אליו. כי בכניסתו לפה נתקרבתי אליו מיד בסמוך כנ"ל. אז בקיץ, בשנת תקסיו, בחודש סיוון, נפטר בנו הילד שלמה אפרים ז"ל. וכבר מבואר במקום אחר מעניין הילד היקר הקדוש הזה, מה שאמר רבנו ז"ל שכבר היה מוכן וכו'. ואז אחר פטירת הילד הנ"ל, כשבאנו אליו, אז התחיל לדבר עמנו מעניין תיקון הנשמות, מעניין הבעל השדה. שיש שדה שגדלים בו נשמות, וצריכין בעל השדה לתקנם. וזה שחוגר מותניו להיות בעל השדה, יש עליו איסורים הרבה בלי שיעור, כמבואר בהתורה ויאמר בועז אל רות, בליקוד תא סימן ס"ה, האין שם. ומאז דיבר הרבה מעניין תיקון הנשמות, בפרט אחר שבא מלמברג, בפרט בכניסתו לאומן. שכל כניסתו לשם ומה שבחר להסתלק שם ולשכב שם, הכל היה מחמת זה, בשביל תיקון הנשמות הצריכים תיקון מכמה מאות שנים. כי שם באומן נהרגו נפשות רבות בלי שיעור, וכמה ילדים אלפים מעובבות שנהרגו קודם זמנם וכולי. כמובן שיחותיו באומן, וקצתם נכתבו במקום אחר. ואז באותה שנה התחיל לספר סיפורי מעשיות הנתפסים עתה. ואמר, עתה אתחיל לספר מעשיות. ואז אמר בראש השנה שאחריו מיד, ראש השנה טקסז, התורה פתח רבי שמעון בסימן ס', שמדברת מסיפורי מעשיות. ואז באותו יום כיפור, הייתה ספרח מנאי לצלן, פור ברסלב, בעת תפילת קול נדרה, בשעה שהתחיל החזן הפיוצים שאחר אבי, שיעלה וכולי. והתפזרנו כולנו להציל ביתו ורכושו. ונתבלבלה התפילה. רק אחר גמר התפילה בלילה נתקבצו כמו מניין, וגם רבנו ז"ל היה עמנו וגמרנו הפיוטים. ואז במוצאי יום כיפור אמר רבנו ז"ל שבאותו יום כיפור רצה לפרול דבר אצל השם נדבך. והיה לו כמה טענות על זה שאילו היו נכתבים, היו נכתבים כמה גיליונות. ועשיתי לי סדר גדול על הנעל אך על ידי השרפה נתבלבל הדבר. וגם אחר שבא מלמברג דיבר מעניין זה. והיה מובן מדבריו שמאז שרצה ביום כיפור לפעול זאת, מחמת זה יש עליו כתרוג גדול למעלה. ושהחולת והיסורים שהיו לו ושיש לו עדיין הם מחמת זה. ואמר אף על פי שכוונתי בוודאי לשם שמיים, אף על פי כן וכולי. וסיפר אז מעשה מבנו של הרב משפילדקה שהיה החולה, וידע שהיא מחמת חטא שפגם בכיבוד אב, ואף על פי כן הבין בליבו שאינו מתחרט וכו'. הוא סיפר זאת כנגד עצמו, שאף על פי שהוא יודע שהיסורים והחולת שלו הם מחמת הנעל, אף על פי כן אינו מתחרט בליבו. ואמר שרבי שמואל יצחק, שהוא כעת הרב בית שרין, הודיע לו מקודם השרפה שיהיה. גם במת ותקי הייתה שרפה. והיה אז גם כן רבי שמואל יצחק והודיע לי מקודם שמואל יצחק בגימטרי השרפה, כנכתב בתורה חסרת. ואז באותה שנה הוכרחתי לנוד מקומי מנמירו ולמעלי ובאותה השנה נתבלבלו כמה אנשי שלומנו רבי אברהם צקי היה בפטרבורג ורבים נתבלבלו מאוד ורבנו ז"ל בעצמו היה נע ונד באותה השנה בהנסייה הגדולה שנסע לנרוויץ' ולברד ונשתהה באותה נסיעה כמו חצי שנה ובאותו החורף בעת שהיה בצ'רין על שבת שירה ואחר כך בקרימצ'ק כדרכו בכל שנה אז נולד נכדו רב ז"ל, בן בתו הצדקת מרת שרה ולידתו הייתה קודם שנשא רבנו ז"ל הנשיאה הנ"ל ותכף אחר שבאה מקרנצ'ליאק נשא הנשיאה הנ"ל קודם לידתו ישב כמה שבועות בקרימצ'ק והמתין עד שתלד ובכל אותו העת קודם שילדה לא הראה פנים שוחקות כלל, והיה מקפיד כשנתנו לו שני תבשילים בסעודה. כי היו עיניו כלות כל היום שתלד בשלום בתו תחיה. והיה שרוי בצער גדול כל אותו העת עד אותו הלידה שילדה בתו. ואז אחר הלידה נתמלא שמחת תכף, וציווה להדליק נרות ולעשות משקה שקוראים פאנץ'. והיה בשמחה גדולה, ואחר כך ביום השמיני מלת התינוק נרדוק כראוי. ואחר ברית מילה היה בשמחה אותו היום, ואמר שיש לו נחת מה ששמע מאנשים וכו' שהזכירו אותו ששמו ישראל בן שרה כמו שם הבעל שם טוב ז"ל. אבל אחר כך ביום שלישי למילה נחלשה בתו יולדת הנעל והיה לו צער גדול. הוא ברח במרוצה גדולה מקרימנצ'ק ואמר שהחיות שלו נפסק מגודל הצער. והאיש שהיה עמו רבי שמואל מטפליק מתמהמה קצת והניח אותו שם, ולא המתין עליו, ונשא בלעדיו. והוכרח אבשמואל לשכור עגלה ולרוץ אחריו. ואחר כך, שבא מקרימנצ'אק, נסע לנרוויץ', וכל הנשיאה הגדולה הנ"ל. ובאותו החורף הייתי חולה שלוש פעמים במאלי, וכן זוגתי ובניי. והיה לרבנו ז"ל צער גדול מזה. ובחסדי ה' ובכוח תפילתו הקדושה, נשארתי בחיים, תהילה לקלף. ובכל עניין זה יש הרבה לספר. כי יש בכל זה דברים גנוזים מאוד, גנזי הדמלכה, אשר זכה להשיג בכל העניינים האלה, אשר בשביל זה הוכרח לטלטל כל כך, לסבול ייסורים כל כך, והכל בשביל תיקון העולמות, תיקון הנשמות והנפשות של החיים. ובפרט משמות המתים שבזה עסק ביותר בסוף ימיו, כאשר אמר בפירוש שמה שעושה עמנו הוא דבר קטן אצלו, וזה אנו צריכים לעשות, אבל הוא צריך לעסוק בתיקון נשמות המתים. יש נשמות ערטילאים וכולי כמבואה במקום אחר. ואם אמנם לא שמרנו ולא ידענו בכל זה אפילו כטיפה מן הים, וגם מעט דמעט שחמל עלינו והודיע לנו, גם מזה אי אפשר לבאר כי מעט דמעט ברמז, אף על פי כן לא נמנעתי מדרשו מה דאפשר, כי היא טובה גדולה לחפצים באמת השוקדים על דלדותיו, כשיודעים מה שיודעים ממה שעבר עליו, ואשר יצא מפיו הקדוש בעניינים האלה. למשכילים המעיינים בדברינו ובאין האמת, יבינו מעט גדולת הבורא יתברך על ידי כל זה, וגדולת הצדיקים, וכמה איסורים וצרות הם סובלים בשביל תיקון נפשותנו. אולי נתעורר על ידי כל זה ללך בדרכיו הקדושים, אשר רואה אותנו בספריו הקדושים, ונשוב אל השם באמת במהרה בימינו אמן. קנ"ב <חופנון> בשנת תקסבה נ"ל, כשהתחיל לדבר עמי מעניין תיקון הנשמות שהוא עוסק שהוא עניין בעל השדה וכו' לכנ"ל. אז אמר לי בזלת תפלה נודע לי קצת מזה שאז התחיל לדע קצת מעניין זה של הבעל השדה. והמובן מדבריו שאז התחיל לדע והעיקר יודע עכשיו. ואמר שרבי בר יוחאי רמז מעט מזה בזוהר הקדוש. והמובן מדבריו היה שכמו שהוא יודע עכשיו בעניין זה של בעל השדה לא ידע עדיין מזה שום צדיק בעולם. ממגימל. בשנת טקסאז זנל קודם כורים, נסע מפה ברסלב, ולא נודע לשום אדם שום פירוש על פי פשוט על אותה נסיעה. ונסע אז לנרוויץ', ורצה לנסוע להלן יותר, ונתעכב שם בימי הכורים, בבית הרב דשם שהיה מחותנו קצת. ומשם חזר ונסע לאוסטריה. ומשם שלח אנשים להביא את אשתו לדוקטור גריידה. דשם, לעסוק ברפואתה. כי היה לה חולת מסוכן שהוא חול יעוסט. והוא זל נשאר שם לבדו. רק שכרו לו שם איש אחד שישמשנו. ובת אשתו לשם על שבת הגדול. ולא רצתה לקבל רפואות מהדוקטור גריידה, רק לנסוע לזסלב והדוקטור ים לשם. ונסע עמה ביום ראשון שהיה ארבעה ימים קודם לפסח. וגם רבי שמואל מטפליק היה עמו שם. נסו כולם ובאו לזסלב סמוך לפסח הגודל הטלטול שהיה להם שם אין לשער ויש בזה הרבה לספר ומתעכל שם עד אחר שבועות ובערב שבועות נפטרה אשתו שם ואנחנו נתקבצנו אליו ובאנו אליו על חג השבועות לזסלב באשר נתבהר חמל עלינו וזכינו גם אז לשמוע מפיו הקדוש תורה נפלאה וכבר נתפסה בספר בסימן ס"ז שמעתי בשמו שאמר בעת שנסע לנאבי ששרי קהילות ודיבר אז מעניין נסיעתו שלא ידע שום אדם על זה פירוש ורמז כי נסע באלם מן העולם ולא קיבל שום אות בדרך ואמר אז ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשיליה כדי לתאר אישה לבעלה וקצת האמורמז שזה עניין נסיעתו קנ"ה קודם הנסיעה נאל אמר אני דומה כמו נער קטן שאינו רוצה ללך לחדר, אבל כשיקנוס לחדר יוכל ללמוד. אילו היו יודעים העולם על מה אני נוסע, היו נושקים את בריסת הרגליים שלי. בכל פסיעה ופסיעה שלי אני מכריע את כל העולם כולו לכף זכות. קנ"ו אמר, המקום שלי הוא רק ארץ ישראל. מה שאני נוסע, אני נוסע רק לארץ ישראל. ולפי שעה אני רואה בברסלב וכיוצא. קנ"ז קודם הנשיאה שנשאה הנ"ל היכה כ"ף אל כ"ף וצרפה ואמר היום מתחיל דבר חדש ואזי אמר אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדים ומי שאינו מבין ושומע את הניגון היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדים כך היא פליאה אצל העולם על מה אתם מוצאים אחריי כשאשוב מדרכי אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקד אחר כך נסע לנרביש, והיה בזסלב, ובאוסטריה, ובדובנה, ובברד, ועוד שאר מקומות. ונתחפש, ולא היו יודעים ממנו. והיה בבית כל הנגידים הגדולים בוורד, והיה לו עסק לכל אחד ואחד. כשנכנס לברד באו כל העיר לקראתו. פירוש, כי הם לא נתכוונו כלל לכבדו. כי לא היו יודעים ממנו כלל, רק ממילא נזדמן כך מאשר מטבח. ושמעתי קול הצעקה של תאוותיהם, שהם מתאווים וצועקים המון וכולי, שהצעקה גדולה מתאוותיהם. באותו זמן, בערב שבועות, נפטרה זוגתו. אנחנו נתקבצנו אליו על חג השבועות, ואמר לנו תורה כנ"ל. קנ"ח <קופנון> באותו חג השבועות למד הרבה בתוך הסעודה של שחרית, ובין מאכל למאכל קודם שהושיטו המאכל לשולחן, היה לומד בתוך כך, ולמד אז ההידרה. אחר כך הושיטו המאכל, הוא פסק ואכל מעט, חזר ועסק בלימודו. וכן היה בכל פעם בין כל מאכל ומאכל. הוא היה סובר בכל פעם ששוב לא יתנו מאכל אחר. אבל הם נתנו עוד כמה מאכלים. הוא היה לומד בין כל מאכל ומאכל כנ"ל. אחר הסעודה ענה ואמר, הם מתווכחים עמי. כי אני הייתי סובר בכל פעם ששוב לא יתנו עוד מאכל, והם נותנים בכל פעם עוד מאכלים. הנה הם מתווכחים עימו כי אני הייתי רוצה שיהיה סיום הסעודה בלימוד והם רוצים גדולות שיהיה סיום הסעודה באכילה כי יש אנשים פשוטים שאוכלים בשביל שיהיה להם כוח ללמוד ויש אנשים שגבוהים במעלה והם לומדים כדי שיהיה להם דעת איך לאכול ואני הייתי רוצה כי פשוטו שתהיה סיום בלימוד אחר האכילה זהו בחינת עבודה פשוטה שאוכלים ואחר היינו שאוכלים כדי שיהיה להם כוח ללמוד, אבל הם מחזיקים אותי בגדולות ונותנים בכל פעם עוד מאכל, ורוצים שתהיה הסיום באכילה, שזו בחינת עבודה גבוהה, שלומדים ואחר כך אוכלים. היינו שלומדים כדי שיהיה להם דעת ומוח ושכל איך לאכול ואביין. קנ"ט בהיותו בזז לב היה לו מחוש וחולת גדול. וכתב איגרת לכלל אנשי שלומנו, ביקש מאוד שנתפלל עבורו. ואחר כך שב לאיתנו. אחר כך כתב עוד איגרת לכלל אנשי שלומנו, לבל יהיה לארי כגיור שיגע עם כל אחד ואחד להוציאו משיני סמך מ'. כמבואר העתק האיגרת במקום אחר. ובבואו לביתו אמר שאנו פעלנו בתפילותינו ששב לאיתנו בזסלב מחולת הנעל. אחר פטירת אשתו בזסלב, אחר כך נשתדך מברד. וכשבא לביתו לברסלב סיפר בשבת המעשה של המלך שהציל אותו הדף של הספר. ואמר קודם שסיפר אותו המעשה, אספר לכם איך הייתה נסיעתי. ועל זה סיפר המעשה הנ"ל, ושם באותו המעשה חסר הסיום של היפת תואר שיצאו ממנה בנים. קס"א, בעת חזירתו מנסיעתו הגדולה אל הנרוויש, בקיץ הנ"ל, בא עליו של האוסטה קשה, היינו שיעול קשה מאוד. ואז הזהיר אותנו רבנו ז"ל מאוד להתפלל הרבה עבורו. אבל בעוונותינו הרבים גברו הערעלים ומסתלק אחר שלוש שנים מעת שהגיעה לו החולת של האוסט הנ"ל. ואמר שגם אלו השלושה שנים חי בנס. ובכל זה יש כמה מעשיות לספר מלבד הנעלם מאיתנו בלי שיעור. קס"ב אמר שתכף שבא עליו האוסט, תכף שעשה האוסט הראשון ידע מיד שהסתלק. ותכף התחיל לדבר מעניין הסתלקותו. אף על פי שהשם נדבח בחסדו הגדול לפלי עמנו ניסיו הגדולים מאוד שחי אחר כך שלוש שנים ויותר קצת אף על פי כן, תכף בקיץ תקצז שאז בא עליו האוסט בהיותו בדרך בעת חזירתו מנסיעתו הגדולה שנסע לנרוויץ' וזז לביחו לכנעל ותכף בבואו לביתו מנסיעתו הנעל התחיל לדבר מעניין הצטלקותו ואמר אז שיש עליו פחדים גדולים ואמר שהיה צריך שיהיו אצלו שישים גיבורים, כמו שהיה לבעל שם טוב ז"ל, ודיבר הרבה בעניין זה. אך אני בעצמי לא זכיתי לשמוע עניינים אלו מפיו הקדוש, כי לא הייתי אצלו, והרבה נשכח מזה. הוא אחת בכה בשבת, ואבי נפתלי היה אז אצלו, ובאותו הזמן סיפר מעשה של המלך שהיו עליו מלחמות גדולות בעניין הזבוב והעכביש. ונסע אז אל האוקראינה. כדרכו שהיה נוסע תמיד לצ'רין על שבת נחמו. ובדרך, בקהילת לדזין, דיבר עם אנשי שלומנו שיהיה שם, שהוא מוכרח להסתלק. ודיבר עמהם גם כן מעניין השישים גיבורים שהוא צריך. ולבעל שם טוב ז"ל היו לו שישים גיבורים. בוודאי יגדלו ויהיו מאנשי שישים גיבורים. אבל עדיין הם בני הנעורים ורקים בשנים, והמלחמה כבדה וחזקה עליהם מאוד. ואין לי על מי להישען וכולי. ועוד דיבר מזה הרבה כמה פעמים, ומקצתם שמעתי שאפילו אם היו לו שישים גיבורים, לא יועילו להתרפות מחולת שלו. ואמר שהיה רוצה לנסוע לארץ ישראל, האם הוא ננסוע עוד הפעם לארץ ישראל ולהסתלק שם? אך הוא מתיירא לא יוכל להגיע לשם. גם אם יסתלק שם, לא יבוא אנשים על קברו, ולא יהיה להם עסק ועובדה עם קברו. אבל כשישקע במדינתנו בוודאי נבוא על קברו ללמוד ולהתפלל שם, ויהיה לו שעשועים מתענוג גדול מזה. ומאותו הזמן והלאה דיבר הרבה מעניין הסתלקותו ודיבר הרבה מעניין קברו. וגילה דעתו כמה פעמים בכמה מיני לשונות שיבואו על קברו תמיד. לומר תהילים על קברו וללמוד שם ולרבות שם בתחילה ותחנונים. ודיבר עם כמה אנשים מעניין זה. גם כשבא מלמברג אמר ששם היה טוב לפניו להסתלק ולשכב שם. בחמת ששוכבים שם כמה וכמה צדיקים גדולים. אך מחמת זה לא היה ניחא לה להסתלק שם, מחמת ששם לא יבוא שום אחד מאנשיו על קברו. ואמר שכשאחד יבוא על קברו, ויאמר קפיתל תהילים מתעוררות הלב, יהיה לו תענוג גדול מזה. ועשה תנועות בגופו בעצמותיו אז. ורמז שיהיה לו חילוץ עצמות עד בקברו, כשיאמרו תהילים על קברו. ועוד דיבר בזה העניין כמה פעמים. ואחר כך גילה עשרה קפיתל תהילים. ואמר שמי שיבוא על קברו וייתן פרוטה לצדקה. ויאמר אלו עשרה קפיתל תהילים, יניח עצמו לאורך ולרוחב לעזור לזה האיש אפילו אם עבר מה שעבר. וייחד שני עדים על זה כמבואה במקום אחר. עוד, <עוד> דיבר עמהם אז ואמר, כשהולכים במלחמה לובשים שריון שקוראים פאנצ'ר. ונענה הרב מורנו הרב רב אהרון ז"ל, שעמד אז בפניו ואמר שזה בחינת מצוות יבום. ונענע לו בראשו הוא ז"ל, ואמר דברים כאלה, בלשון כזה לא נשמע מיום בריאת העולם. ואמר שהוא תיקון הכללי, כי כל עבירה יש לה תיקון מיוחד. אבל תיקון הנע להיות על קברו הוא תיקון הכללי. גם אמר אז שעניין סיפור זה של השריון יהיה בסוד, ולא יגלו קאים ליחידי סגולה. אבל עניין התיקון הנ"ל של אלו עשרה קפיטל תהילים יאמרו ויגלו בפני הכל. ואמר, אף על פי שהוא דבר קל לומר עשרה קפיטל תהילים, אף על פי כן זה יהיה כבד מאוד לקיים. קס"ג <גימן> שמעתי שאמר לרבי שמואל מטפליק, בזסלב, אני אומר לך כדי שתדע שאני יודע מה שיהיה אחר כך. יש שלושה דברים, שניים הם אחד, ואחד הוא אחד. כלומר שני דברים מאלו השלושה הם אחד, והאחד הנשאר הוא אחד. וכשיהיו השני דברים, לא יהיה הדבר האחד. וכשיהיה הדבר האחד, לא יהיו השניים. ואמר אני רוצה יותר וכו', ונשכח איך אמר שהוא, רוצ... שהוא רצונו, אם רוצה יותר שיהיו השניים או להפך. מעניין השוחד דקהילת טרינסק בלילה הזאת עסקתי בספר רפואות, אף על פי שרפואות אינם כלום אבל אשת נעורים אינו בנמצא. ממיזר יהיה נעשה מזריץ', ומשם תיסע לאוסטריה, ומשם תיסע לברסלב, עבור זוגתי, להביאה לשם שתעסוק ברפואות, וכן נסע. ואמר אז שסבור שיהיה לו שם העניין שהיה לו בסטנבול, כשנסע לארץ ישראל. כל זה שמעתי מרבי שמואל מטפליק שסיפר מהנסיעה שלו לנרביץ', אבל חסר בהם הרוב. ועוד יש הרבה לספר מעניין נסיעה זאת שהייתה פליאה נשגבה ועצומה מאוד ועדיין אין אדם יודע מה הייתה כוונתו בזה. קס"ד בסוכות תקסח בעת שהתחיל אצלו חולי האוסט קודם שנסע ללמבר אז נשמע מפיו הקדוש בלילה הראשונה של סוכות ששאל תיבת אוסט מהי בלשון נוכרים בתחילה לא הבינו כוונתו אחר כך דיבר מזה שבלשונם "ושפיזה" נקרא הוסט, ושוב לא דיבר בעניין זה. והזכיר אז מאמר רבותינו זכרונם לברכה, שהיו רגילים לדבר בלשון חכמה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, רבי אברהו כדאב המשתאי בלשון חכמה וכו', וכיוצא בזה. והנראה באייה שרמז בשיחתו הקדושה לעניין הושפיזיני לאן שנכנסו אל הסוכה, ואין איתנו יודע עד מה. זה ידוע לנו כבר והוא כלל גדול, שבכל הדברים שבעולם ובכל הלשונות הגויים יכולים למצוא אלוקותו יתברך, כמבואר מזה בדבריו ז"ל כמה פעמים. כמו שמביא מאמר רבותינו זכרונם לברכה, תת בקטפי שתיים, פת באפריקי שתיים. ועוצם גדולת השגת רבנו ז"ל בעניין זה אי אפשר להעריך ולספר, אפילו מה שזכינו לראות ולהבין בדעתנו. כי ראינו בחוש ממה שאצלו היה כל העולם כולו פתוח ומגולה. והיה רואה בכל דבר התלבשות חיותו התברך, עד שהיה יכול לעשות תורות נפלאות ונוראות מכל הדברים שבעולם. ואי אפשר להעריך ולספר מזה למי שלא זכה לראות זאת בעיניו. ואם תזכה ללך בדרך הישר והאמת, ותזכה להעמיק כיונך בספרי הבנו ז"ל, תזכה להבין קצת מזה. קס"ה העתקה אות באות מגרת כתיבת יד רבנו ז"ל בעצמו, שכתב לאחיו, מורנו הרב יחיאל ז"ל, חקרימנשטק, שהיה שם מחלוקת עליו עם מתנגדים רשעים. יציערו אותו מאוד, כמובן, מדברי רבנו ז"ל בעצמו, בגירת זו. בעזרת השם, יום ב' פרשת בחוקותי, לאהובי, אחי, חביבי וידידי. הרבני המופלד, המופלא, חכם השלם, מורנו הרב רבי חיאל צבי, נרו יאיר ויופיע. הגיעני מכתבו פה זס לב, והיה לי צער גדול מזה, איך מלאו ליבם האנשים הרשעים האלה, והעזו פניהם כל כך נגדך. ותמה אני איך לא נמצא טוב לעומת רע לעמוד כנגדם לבער הרע. אהובי אחי נפשי ולבבי, אל תירא ואל תחת מפניהם. רק חזק ואמץ בתורה וביראת השם כל היום, כמדובר בין שנינו. וזכות אבותיך מסייעתיך, כי כל זה לגדל אותך ולהרבות כבודך ולגדל שכלך. כי כמו שאי אפשר לכל מיני זרעונים לבוא לתכלית גידולם, אלא עד שנותנים מתחילה גרעין בעפר, ואחר כך הגרעין יתבלה, לאחר בן לוטו יפרח ויציץ ונעשה אילן גדול, כן הדבר הזה. שעל ידי זה שמשפילים אותך דפר, על ידי זה תתגדל ותציץ ותפרח בעולם. כאילו היו יודעים אלו הרשעים מזה, בוודאי לא היו מבזים אותך, כי כל כוונתם לרע. ומהודעה למעלתו, כי בדעתי לשב בכאן, קהילת קודש זס לב, לערך שלושה חודשים, ואחר כך אדעה איך לפנות. ומהודעה שזוגתי מתחילה היה לה שינוי, ועכשיו נתהפך והולך ומתמאה כוחה בכל יום. בהוצאה בכאן מרובה, כי היו לי הוצאות בכאן ארבעה וחמישים אדומים, ותו לה מידי, רק חיים. מינאי אחיך אוהב נפשך, הדורש שלום תורתך ומצפה לשמוע ממנו בשורות טובות ולראותו בחיים ושלום. נחמן בן מורנו הרב שמחה ישמרהו צורו ויחיהו. זוגתי פורסת בשלום זוגתו, בתי מרים פורסת בשלום כולכם. ולפרוס בשלום תומכיו הנלווים אליו. חזקו וימצו כי יש שכר לפעולתכם בזה ובבא, נחמן הנ"ל. עד כאן העתק אות באות מגוף כתיבת רבנו ז"ל בעצמו. קס"ו העתקה האות באות מאגרת כתיבת יד רבנו ז"ל בעצמו, שכתב בכלל אנשי שלומנו בעת שישב בזסלב בשנת טקסאז. מעודה נ"ל כל אנשי שלומנו קיקצתי בישיבת ברסלב מגודל הצרות וההפתקאות דעדו עליי ועכשיו אהיה מתהלך מאוהל אל אוהל ולא להשתקע אלא לגור. וכן שאלתי ובקשתי מכם שלא יהיה לריק כגעי שיגעתי עם כל אחד ואחד ושמתי את נפשי בכפי בשביל טובת נפשכם. השם הצדיק ואני הרשעתי ומעשיי גרמו לי הייסורים ומיטת הבנים המסולאים והמחלוקת והקטרוגים אף על פי כן ידעתי גם ידעתי, שגם העסק שעסקתי מכם להוציא אתכם משיני הסמ"ם, על כל אלה עיניו לטש ושיניו חרק עליי. וכן אהוביי, אחי ורעי, חזקו ואמצו ביראת ה' כל אחד ואחד לפי כוחו ובחינתו. ולא יהיה לריק כגאי, ושימרו תורת משה עבד ה' כאשר לימדתי אתכם. ותדעו שאף על פי שאני רחוק עכשיו מכם, אין זה כי אם ריחוק הגופות. והם ירחוק הזה חס ושלום בנפשותנו, כי קרובים אנחנו. אהובי, אחי ורעי, נא אבל נא, שיהיו דברי אלה שהתחננתי קרובים אליכם יומם ולילה. ומהודענה שעכשיו אני מתגורר בזז לב, ופה אשב אם ירצה השם לערך שלושה חודשים. הלא קוד דברי אהובכם הכותב בדמע מגודל השמחה אשר בלבבי, שהקדוש ברוך הוא נתן לי כוח ברזל לשאת עול הייסורים מטלטולים כאלו. נחמן בן מורנו הרב שמחה ישמרו וצרו ויחייהו. מהודענה שברוך השם אני בקו הבריאות ולא עסק רפואות גשמיות. נחמן הנ"ל עד כאן העתק אות ואות. גם צריכין לחפש עוד אחר איגרת שכתב להקלל מזסלב. שכתב שם לנו שיזכור כל אחד ואחד איך מצאתי אתכם בבואי לברסלב. וכמה טובות עשה עמנו עם כל אחד ואחד והוציא אותנו מבין שני הסמך וכתב שם, ואם ירצה השם כשאשוב לאיתני, אקווה להשם שתוכלו עוד לקבל מיתי. בסוף סיים שם להתפלל עבורו, ועיקר בקשתו שיזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. באותו האיגרת נכתב קודם האיגרת המועתק לעיל, כי אז היה לו מחוש וחולת גדול וזז לו. וכתב האיגרת שלו שלא הועתק עדיין, וביקש מאוד שנתפלל עבורו. ואחר כך שב לאיתנו ואז כתב שנית הגיע את הנעל המועתק לאל ובבורא לביתו אמר שאנו פעלנו בתפילתנו ששב לאיתנו בזסלב והחולת הנעל אך אחר כך נפטרה אשתו באותו הקיץ בזסלב ואחר כך נשתדח מברד ואחר כך בא לו החולת של האוסט הקשה ואז הזהיר אותנו מאוד להתפלל הרבה עבורו אבל ועוונותינו הרבים גברו הראלים וכולי ונסתלק אחר שלוש שנים מעת שהגיעה לו חולת האוסט אמר שגם אלו השלוש שנים היה חי בנס וכולי. ובכל זה יש כמה מעשיות לספר מלבד הנעלם מאיתנו בלי שיעור. נסיעתו ללמברג, קס"ז שנת הכסך, אחר סוכות נסע ללמברג, בחיפזון גדול, ורדפתי ורצתי אחריו עד קרסנר. אז ענה ואמר לי, נתראה ונתראה ונתראה. וקפל הדבר כמה פעמים. ואמר, אם אתה רוצה להיות איש כשר, מה אתה דואג? כל העולם מגעים וטורחים בשבילך. זה נוסע לברסלה, וזה לכאן, וזה לכאן, הכל בשבילך. ואחר כך, ביום השני בבוקר, נסע פתאום לקרסנה, ורדפתי אחריו, עד שזכינו להשיגו אצל הגשר, ונהנה קצת. ואמר אז, על עניין הנסיעה שלו, ומעניין המשכן, שכל אחד מהצדיקים בונים, וכולי, כמו שמובא בליקוד א' בסימן רפ"ב בתורה הזמרא לאלוקי בעודי. קס"ח כשהיה בלמברג ושם היה בסכנה גדולה, כי עסק שם ברפואות. והיה זמן רב שהיה שוכב על צד אחד ולא היה יכול לשכב על צדו השני. אחר כך עשה השם יתברך עמו ניסים נפלאים ונוראים והתחיל לשוב לאיתנו, קצת. ופתאום בלילה התהפך על צדו השני ושכב עליו. ואמר שהרפואה שלו אינו על ידי הדוקטור. רק שבלילה בא אחד ואמר לו שהמלכות גזר עליך לשכב על צד ימין ושכב כדרכו על צד ימין אשר זמן רב לא היה יכול לשכב על אותו הצד. ואותו אחד שבא אליו בלילה הוא היה הרב החסיד המפורסם מורנו הרב אבי אהרון ז"ל מתיתאיב -E נכד הבעל שם טוב ז"ל. ואמר רבנו ז"ל שעכשיו הרב הנעל הוא אוהב נאמן אליו באהבה גדולה מאוד. קס"ט בלמברג בין פורים לפסח בשנת טקס"ח הלך אל חדר מיוחד ובכה הרבה מאוד, וקרא לרבי שמעון, ודמעתוה לחיות. ונאנח ואמר, אין עם מי להתייעץ. וסיפר לו אז מעניין באשר שיש לו ספר בביתו, שעבד, אשתו ובנה בשביל זה, כי נסתלקו עבור זה. הוא נפשו על זה, ועכשיו אין יודע מה לעשות. והעניין היה כי ראה שמוכרח להסתלק שם בלמברג. אך אם יישרף, אז זה הספר יוכל לחיות. ועל כן היה רבנו ז"ל מסופק ולא ידע לתת עצה בנפשו מה לעשות. כי הצער לו מאוד לשרוף זה הספר הקדוש והנורא מאוד, אשר מסר נפשו על זה וכו'. רועצם קדושת ונוראות של זה הספר אי אפשר לדבר מזה כלל, ואם היה נשאר זה הספר בעולם היו רואים גדולת רבנו ז"ל עין בעין. השיב לו רבי שמעון, בוודאי אם יש איזה סברה שחייכם תלויים בזה, בוודאי טוב יותר לשרוף הספר כדי שתישארו בחיים. הקשיב רבנו ז"ל על כל פנים יתארך הזמן דוודאי. היינו, אם אשרוף זה הספר על כל פנים יהיה לו ארכה לחיות בעולם הזה עוד איזה זמן. אבל אף על פי כן צר לי מאוד אשרופו, כי אין אתה יודע גודל לקראת קדושתו של זה הספר. ואנוכי איבדתי אשתי הראשונה ובניי וכמה ייסורים עצומים שהיו לי בשביל זה. והיה בוכה מאוד מאוד. ואחר כך בא הדוקטור לביתו, והבישון ורבינו ז"ל היו עוסקים בעניין שיחה נ"ל. וסיפר רבי שמעון לדוקטור בדרך קובלן על רבנו ז"ל, על שהוא בוכה עכשיו בעת הזאת שחוליו כבד עליו כל כך. והדוקטור נבהל אז מאוד לפני רבנו ז"ל. ואחר כך דיבר עמו הדוקטור קצת והלך. אחר כך דיברו עוד רבי שמעון ורבנו ז"ל, והוא ז"ל היה בוכה אז הרבה מאוד. אחר כך אמר לרבי שמעון: אם כן, איפה אליך המפתח של הקמדה? שידיים מגירות. ולך מהרה חושה אל תעמוד ותזכור עגלה לברסלב ואל יעצרוך גשם והשלב. ורוץ מהרה חושה לברסלב ותבוא לשם. ותיקח שני ספרים אחד מונח באקמדה והשני מונח בתוך כתיבה של בתי אדל. ותיקח אותם ותשרוף אותם. שני הספרים היו אחד כי אחד היה מועתק מחברו. העתקה הייתה על ידי שזכיתי להעתיק אצלו. אך תכף אחר שאת הכתיב לקח שניהם היינו ספר כתיבת ידו הקדוש והספר שהעתקתי ותמנם שניהם אצלו ואלו שני ספרים ציווה לשרוף אך למען השם יזדרז מאוד בזה והזהיר את רבי שמעון מאוד לבל יהיה חכם בזה היינו שלא יתחכם לשנות דבריו חס ושלום בלי לשרוף איזה עניין לגונזו אצלו רק יקיים דבריו בזריזות גדול ותכף עלה רבי שמעון בזריזות גדול וסחק עלה לברסלב לבית רבנו ובבואו לדשי"ב שהיה סמוך לברסלב נפל רבי שמעון פתאום והוטל על ערז דווי ולא היה יכול לקום והבין שהוא מעשה בעל דבר שרוצים למונעומי לקיים דבריו. כידוע כי לנו כבר שעל כל מה שציווה רבנו ז"ל לעשות יש על זה אלפים ורבבות מנויות גדולות מאוד בפרט הדבר גדול כזה שחיי רבנו ז"ל היו תלויים בזה. וציווה רבי שמעון להניח אותו על העגלה לנסוע לברסלב כי התיישב שהוא יהיה מונח על העגלה לנסוע לברסלב כל עוד נפשו בו והיה מצפה רק שיבוא לברסלב, שהוא הוכל על כל פנים ולצוות לאחרים שישרפו הספרים לפניו. וכן היה שהניחו אותו על עגלה ונסע לשם, ובוא לברסלב חזר תכף לאיתנו והבריא כבתחילה, ולקח שני הספרים ושרפם שניהם. אוי לנו שלא זכינו שישעי האור הגדול הזה של הספר הזה, ובעוונותינו הרבים גזרו עליו מן השמיים לשרופו. ואמר רבנו ז"ל שזה הספר לא יהיה עוד בעולם. חבל על דאבדין בעוונותינו הרבים אבדה שאינה חוזרת. ואמר שזה הספר בהכרח לשרופו, וזה הספר ליקוטי מוהר"ן יהיה נדפס ויתפשט בעולם. ק"ר כשכתבתי לפניו זה הספר הקדוש שנשרף אל פי פקודתו כנ"ל, ענה ואמר בעת שכתבתי לפניו: אם ש... היית יודע מה שאתה כותב וכולי. השבתי לו בהכנעת הלב בוודאי אין יודע כלל. ישיב, אין אתה יודע מה שאין אתה יודע. קע"א עוד היה לו ספר אחד שהוא גבוה עוד יותר ויותר אפילו מהספר הנשרף, והוא ספר הגנוז. ואמר שאפילו גופו סילק כשכתבו, ואותו הספר לא שזפתו עין. ואמר שהוא בחינת רזין דרזין, כלומר אצלו, נגד שאר הדברים שהוא מגלה. ואמר שמשיח יגיד על זה פירוש. ספר הגנוז הזה כבר היה נגמר אצלו בתחילת שנת אקסב, היינו חמש שנים קודם הסתלקותו. ועתה עמוד והתבונן לאיזו דרגה הגיע אחר כך, כי מעולם לא עמד על מדרגה אחת עד היום שהסתלק, וממש בכל שעה ושעה הסיק חדשות לפי מדרגתו הנוראה מאוד. והבן מאוד מאוד, כי מעלת גדולת ספר הגנוז לת מחשבה תפיסה בכלל, ומשיח יגיד על זה פירוש. ומעתה תתבונן ותשער בדעתך גדולתו וכו' וכו'. קע"ב על הספר הנ"ל שנשרף אמר שאין מי שיודע בו דבר כי אם צדיק גדול חד בדר וגם שיהיה חכם בכל השבע חכמות. קע"ג גם הנוחי שמעתי מפיו הקדוש שאמר על הספר הנ"ל שצדיק לבד לא יבין בו דבר וכן חכם בלבד לא יבין אותו גם כן כי אם צדיק וחכם ראינו שיהיה צדיק גדול מאוד וגם חכם בכל השבעה חכמות. אבל אף על פי על כל פנים, יימצא מי שיבין בו. אבל הספר הגנוז שהוא בחינת רזין דרזין אצלו, זה הספר לא ראתה הוא עין בעולם. ואמר שבזה הספר לא יבין בו שום אדם בעולם כלל. רק שמעתי בשמור שאמר שמשיח יאמר עליו פירוש כנ"ל. קע"ד הספר השני הנשרף היו בו ארבעה חלקים. הספר הנ"ל מסרות תחילה ליד שני אנשים מאנשי שלומנו, וציווה עליהם לנסוע בעיירות ולומר בכל עיר ועיר מעט מזה הספר, וגם ציווה עליהם לקח איזה קונטרסים מכתב יד של התורות שגילה, שנתפסו בספר ליקוטי מוהר"ן, וישאירו בכל עיר איזה דפין מהם, כי אז לא נתפס עדיין שום ספר מספריו הקדושים. ועוד יש בעניין זה של שני אנשים הנ"ל כמה סיפורים. <קופה עיני> הספר שהוליכו שני אנשים מנעל היה העתקה של אמא שהעתקתי ספר הקדוש הנעל כנעל. הספר שנשרף אנו מקנאים אותו בשם ספר השני. כי כל אלו הספרים שנתפסו מבחינת ספר הראשון. כי כולם הם מבחינת ניגלה שלו. אף על פי שאצל כל העולם כולו הוא גבוה יותר מרזין דרזין, כי כל תיבה ותיבה של ספריו שנתפסו הם מלאה סודי סודות ורזין דרזין, עד אין סוף, כמובן למשכיל, אך אצלו ז"ל היה כל זה מבחינת ניגלה. והספר שציווה לשרוף כשהיה בלמברג זהו ספר השני, מבחינת רזין שלו. וזה הספר השני העתקתי לפניו בשנת טקסיו. וההעתקה שלי נתן ביד שני אנשים להוליך בעיירות ולומר בכל עיר מעט מהספר הזה כנ"ל, והשביע אותם אז שלא יגלו הדבר לשום אדם. ועוד היה לו ספר שלישי, והוא ספר הגנוז שלא נגע בו שום יד אדם ולא שזפתו עין. והוא מבחינת רזין דרזין שלו, וגם זה הספר כבר היה נגמר בשנת אקסו בתחילתו, כי אז סיפר לפני כל זה. ועתה בואו ראה ואבין מה שהשיג אחר כך, כי כבר התפאר כמה וכמה פעמים שהוא אינו עומד על מדרגה אחת לעולם, ואמר שאם היה יודע שהוא עומד היום על מדרגה של אתמול, אינו צריך את עצמו כלל. ובכל פעם אמר שאינו יודע כלל מחמת שרצה להשיג יותר ויותר. ועתה בין תבין את אשר לפניך עד היכן עצמו השגותיו. כי חכך אחר כך חמש שנים רצופים. גם היו לו ייסורים קשים ועצומים אחר כך. והיה בכל העיירות והטלטולים של נשיאות נווריץ' ואחר כך. וגם בברד ולמברג היה אחר כך. שעל ידי כל זה פעל ועשה הרבה מאוד והשיג הרבה מאוד. ומי שיש לו מוח בקודקודו יוכל להתנוצץ לו איזו התנוצצות על ידי זה. מגדולת רבנו זה על אשר לא היה דוגמתו בעולם. קע"ו <חוש> כשמסר הספר הנ"ל ליד שני אנשים הנ"ל, ואנוכי לא ידעתי מזה כלל, כי עשה דבר בהסתר גדול ולא ידע שום אדם מזה, אחר כך באתי לפניו ותחילת קיץ טקסה ואמר לי, אני זיכיתי אותך במצווה במה שנתתי לך לכתוב ספר הנ"ל. ואמר, הספר שלך כבר התחיל לעשות עובדה בעולם. קע"ז <חוש> והזהיר אותי אז להתפלל על הילד היקר שלו, שלמה אפרים ז"ל, כי היה לו חול יעוסט. והזהיר אותי מאוד להרבות בתפילה עבורו, ואמר, ידעתי כשמסרתי את הספר ליד האנשים הנ"ל, שיקחו עצמם ויתגברו על התינוק הזה, היינו המקטרגים. וגם האיש שמסרתי הספר הנ"ל לידו, הזהרתי מאוד מאוד בעת שמסרתי ליד הספר, למען השם שיהיה נזהר להתפלל ולהטיע על התינוק הנ"ל. וברונותינו הרבים התגבר קטרוג עד שנסתלק באותו הקיץ התינוק הנ"ל. ק"ח באותו קיץ הלך אותי לרבי יהושע ז"ל, לקהילת קודש דזין, דזרין, סמוך לפטירתו עם הקוויטל, שייקח בדעתו אלו השמות שרשם שם כדי שיהיה לו טובה לעולם הבא, ואמר שעל ידי זה יוכל לבוא אליו מיד אחר הסתלקותו, וכן היה שבא אליו תכף רבי יהושע הנ"ל. ק"ט כשבא מלמברג אמר אני דומה כמו חוני המעגל שישן שבעים שנה והייתי סבור שכבר אשכחו אותי ובבואי לוואר נביצה קפץ אחד מאנשינו אצלי תכף כשראה אותי והוא היה מחיה אותי ממש קפ הדבר היה דומה כמו מי שיש בו צורך גדול לעולם וכולי וחטפו אותו והניחו אותו בחדר שב כאן שלקחו אותי והשיבו אותי על עלייה השלישית או הרביעית הגבוהה מאוד וכו'. הלא הייתי דומה כמו סוחר או יוצא לשוק, ויש לו כמה דברים לעשות ולחטוף משא ומתן זה וזה וכו'. אפילו כשאמרו לי שאני צריך לנוח ולפוש עצמי, לא היה נכנס באוזני מהי מנוחה ונפישה. כי צריכין רק לעשות תמיד תמיד, ועתה אני צריך לשמור את האכילה ושינה וכיוצא מחמת החולת. קפ"א <קופי> היה לי גוף יפה שלא היה תובע ודוחק עצמו כלל עכשיו אני צריך לשמור את העץ של האכילה וכולי והאיסורים שהיו לי שם אין לבאר אין צריך לומר מוח איסורים גם קיבלתי רפואות והייתי שותה חינה רפואה למחלת הקדחת ושם מדינת חינה כופרים לגמרי ואומרים לית דין ולית דיין וכיוצאי שאר רפואות ממקומות אחרים שיש שם שער שי אפיקורסוס, וכשבא הכל זה בתוך מאי, נעשה מזה מה שנעשה, כי היה צריך שיבוא הסעם הבא משם במאיו כדי להכניע כפירות הנ"ל, וכיוצא בזה בשאר סמים. ומזה יוכל המבין להבין קצת עסקו ברפואות, מלבד שער סודות נשגבות שהיו בכל דרכיו והנהגותיו, אבל השאר העולם מזיר מאוד בדרך עצה טובה להתרחק מרפואות בדוקטורים. קפ"ב פעם אחת אחר שבא מלמברג אמר אני עכשיו כגמול עלי אמו קפ"ג בקיץ תקסח בא מלמברג לביתו לברסלב ביום ראשון פרשת בלק ושבת בדרך בקהילת קודש יאנוס גם בנסיעתו מלמברג נסע דרך ברד ונתמהמה שם איזה זמן בערך שני שבועות והדוקטורים אמרו שקשה לו מאוד לנסוע מחמת כובד החולת שלו ושאי אפשר לו לנסוע כי אם פרסה אחת ביום והוא לא חש על זה ונסע בזריזות גדול כמה פרסאות ביום אחד, כדרך הסוחרים הזריזים. ביום ראשון שבא לביתו נסע בהשכמה מקהילה קדושה ינוב ששבת שם, במוצאי שבת לא ישן כדרכו. ובבוקר כשעיר השחר נסע משם בזריזות עד שבא לביתו באותו היום בעוד באות היום גדול. גם אחר כך בביתו היה מתנהג בעניין אכילתו שלא כפי דעת הדוקטורים. כי ראה שאין בהם ממש, כאשר הודו לו בעצמם בפה מלא. והעריך לספר בזה והזהיר מאוד בלי לעסוק בדוקטורים ופרעות כלל כמבואר במקום אחר. קפ"ד בהיותו בלמברג מסר הספר לקוטר מורן ליד איש אחד שבא אליו עם אימת בדקה. וציווה על האיש הזה שייסע למדינתנו להדפיס הספר וכן עשה. ובתחילה חכה בדעתו והתיישב הרבה בעניין זה. כי בשנים הקודמים היינו נזהרים להעלים ולהסתיר הכתבים של תורתו בפני העולם. אך אחר כך ציווה עליי לעתיקם כסדר. היינו כי בתחילה היו כתובים אצלי התורות בקונטרסים מפוזרים שלא כסדר. ואחר כך, בשנת טקסה, ציווה עליי לעתיקם כסדר ולעשות נם כרך. והזהיר אותי להזדרז בזה, והשם יתברך היה בעזרי. ותכתיב יפה כסדר, והבאתי לפניו הקונטרסים והוטבו בעיניו מאוד. ואחר כך נתתי אותם לאומן הכורך פור ברסלב לכורחם יפה. וזה היה ביום שישי ערב שבת קודש, והוכרחתי לעמוד על האומן לשמור בעת הכריכה שלא ישלטו בו עדי זרים. ואחר כך שלח רבנו זיכרונו לברכה איש מאנשיו שיעמוד על האומן לשמור כדי שאנוכי יבוא לפניו לדבר עמו. ותכף באתי לפניו ודיבר עמי הרבה והחייה אותי מאוד. ובאותו היום שמעתי התחלת התגלות העניין של עשרה קפיטל תהילים שהם תיקון למקרה לילה חס ושלום. ואז מחמת עסק זה נמנע מלישון באותו ערב שבת, רק דיבר עם ירבה בתחילה כשהיה סובב על מיטתו, כשהיה שוכב על מיטתו ואחר כך קם ממיטתו וישב אצל השולחן בביתו הגדול. ודיבר עם ירבה ועם כל העולם עמד פנות היום מה שדרכו היה תמיד ללך למרחץ סמוך אחר חצות, ועכשיו ישב ודיבר עמנו עד סמוך לערב. ואמר אז כמה קשה להיות מנהיג. כי הלוא זה הדבר שכורכין הספר, נדמה לכם שהוא דבר קטן. כמה וכמה עולמות תלויים בזה. וכוונתו היה נראה בזה שהוא מוכרח לנסע עליו עניין התיקון הזה הנעשה על ידי כריכת הספר גם כן. ונגמר כריכת הספר בשבוע שלאחריו ביום חמישי. ובכל אותו השבוע דיבר עם ירבה מעניין שמחה. וחיזק אותי הרבה אליעוט בשמחה תמיד. ואמר לו החולה שמוטל על ערז דווי, מחזקין אותו ואומרין לו שלא יתרשע ולא יתעצב, רק נתחזק בכל מיני התחזקות. ועל ידי זה יכול החולה לשוב ליתנו על ידי התחזקות בעצמו. ועוד דיבר עם ירבה מעניין זה בכל יום. וביום חמישי נגמר כריכת הספר והבטיב לפניו מקרח. ענה ואמר עדיין, אין אתה בשמחה, יהיה זמן שתדע גדולתי. ואז גילה לי מעניין הספר הנ"ל שיש לו, שהוא הספר שזכיתי לעתיקו, ואחר כך ציווה עלי לשרופו. ויש בזה הרבה לספר, ומעט נרשם במקום אחר. והיה נודה שייך לזה בספר ימי נתן, ימי מוהרנת.